L'Hub Centro Mattei è un hub regionale che è stato istituito a seguito di un'intesa Stato-Regioni Enti Locali nel 2014 e serviva come transizione provvisoria per la, il ricollocamento il collocamento nelle varie strutture regionali dei richiedenti asilo. Ora, il pronunciato trasferimento a Caltanissetto oppure in qualsiasi altra regione che, che lo vogliono trasferire è contrario a quell'intesa. Fatto poi altrettanto grave è che nella regione Emilia Romagna ci sono almeno 2.000 posti, più di 2.000 posti vacanti nei CAS che, sono già, che esistono già, che sono già organizzati per l'accoglienza e le persone che verranno trasferite altrove perderanno il lavoro, perderanno la partecipazione ai corsi di formazione, perderanno il diritto di parlare con il loro avvocato per la presentazione dei ricorsi contro i diniechi che hanno già ricevuto e perderanno il diritto di essere convocati nei prossimi giorni nelle prossime settimane a breve dalla commissione territoriale dopo che è un anno o due anni che aspettano di essere convocati, perché ovviamente il trasferimento allungherà ancora di più i tempi, per cui non è giustificato il trasferimento, non è giustificato oggettivamente e viola una serie di diritti dei richiedenti. Oltre a questo le volevo chiedere anche per quanto sì. riguarda, come dire, anche dal punto di vista contrattuale, sappiamo che la gestione era in proroga fino al 30 di giugno, ora Ah, è arrivata questa come dire questo annuncio della prefettura improvviso ci sono i termini anche per un ricorso da parte dell'ente gestore ma questo è la valutazione che farà l'ente gestore secondo me come proroga è difficile perché appunto era già una proroga una proroga tecnica perché non sono riusciti a fare o comunque a completare il bando per, il, per la ristrutturazione e riconfigurazione dell'ab in cassa dopodiché lo sanno per perfettamente che non avendo fatto ancora il bando l'AB rimane chiuso ma questo voglio dire non c'entra nulla prorogo o non proroga per, con il trasferimento improvviso nel senso che noi non è che rivendichiamo che l'AB rimanga AB perché aveva già una serie di criticità perché la gente stava lì dei mesi e molti dei richiedenti che sono lì dentro sono lì da un anno e forse anche più per cui era proprio snaturata la natura dell'AB come collocamento provvisorio e temporaneo Per cui nessuno rivendica la permanenza, non so come dire, dell'Hub. Il tema è un altro, il tema è che i richiedenti asilo hanno diritto di essere collocati in delle strutture adeguate sul territorio regionale, territorio regionale che si caratterizza per l'accoglienza diffusa, non per i grandi centri come vogliono trasformare la Mattei. La Prefettura ha usato come giustificazione dei lavori di ristrutturazione, giustificazione che a qualcuno è suonata come un pretesto, qualcuno ha come... Il sì. Ci può anche stare che voglia ristrutturarlo, perché se intendono trasformarlo in un casse, è chiaro che non può essere, non può rimanere nelle condizioni, credo, indecorose in cui è, in cui era all'epoca del CIE, eccetera, eccetera, ma questo non c'entra nulla con il diritto dei richiedenti che sono lì dentro, quelle 180 persone, di essere trasferite come avrebbero già dovuto essere trasferite molti mesi Fa nelle strutture, nei CAS che ci sono sul territorio regionale, per cui non è in discussione che debbano ristrutturare, non è quello l'importante: l'importante è che non li trasferiscono fuori regione perché questo è contrario all'intesa Stato-Regione ed è contrario ai diritti delle persone. Queste persone, quelli che hanno, devono depositare a breve, a giorni perché i termini sono strettissimi, i ricorsi, come fanno a parlare con il loro avvocato? Secondo lei a Caltanissetta piuttosto che a Calanicati? Riescono a trovare subito un avvocato disponibile a cui raccontare la loro storia, far vedere tutte le loro carte e depositare il ricorso, che poi sarebbe un ricorso probabilmente a Bologna, ma anche quello non è certo, cioè è veramente il disordine sociale provocato da, da questa ennesima mossa della Prefettura di Bologna e del Ministero dell'Interno. Possiamo definire una mossa politica? A mio avviso sì, perché non è giustificata da nulla di razionalità anche dell'azione amministrativa, il trasferimento in Sicilia o ovunque sarà è molto più costoso del trasferimento per piccoli gruppi nel territorio regionale, mi sembra evidente, anche un bambino farebbe il conto di questo, no? per cui è anche un danno per le risorse pubbliche.